Aute aipaditzagun eta zibururat zen orai, ziburu bisiko autaga iagurikin baitugu, eneko aldan aduat, antxeta, irratitik, endaiatik, zuzenen beraz, goizuntan egunon. Bai, unan. Hala zook gesentzi da Siburu BC segendararekin, ojoratar asko du alde herrit sozialista, ke ETA berdeek sustengatzen duten segenda dela. Parean gaur egungo geiengotik irigoien berrita du Barbier e, grosti di sanen dira, LGM-ko e, dugue eta Joseph Aramburu e, beraz beste komiteko a, presidentea deste segendan aipatzeko. Zuen zuen uh, aitzineneko kasgaldia aipatzeko eneko aldana oposizioko hautetsi zinean aitzineko egiko etxearen bilan bat asteko? Ba ebo, Bilan bat nik bil, bilan bat azaltzeko zenbaki bat aterako nuke hau da zazpiron da gogeitamak pertsona. dira Ziburuk uh, sei ustetan galdu dituen uh, ziburutak hau da seiz populakuntzer niuneko haa galdugu Siburun. Eta horreko, ba, nustas ongi, adilazten du, ba, gehen honen bilana, saskan batan, ongi kudatua da batean batan, jende azpaita, juhitan. Se, ahazói ikusten duzu, horren gehibelean, semakio horren gehibelean? Ba, ahazói bakagada, etxe bizzaren uh, prezioa sigurun eta uh, etxe bizza sozial uh, guttiren ahazóiak. Aipatuko dugu etxe bizitzaren gaia, e, justu etiketak aipatzeko ziburu bizik badu aipatu ditugun irualdehdean sustengoa, e, zenako lehen itzulitik bateratu denak? Ba, buk, ia, 2000 erretzian apustuen ginen zehenda idikit ugari uh, baten uh, eramaitea. Etorko joan ginean ba, jende ez behin batean uh, biak, eh, segunda siburu bisibunatora uh, eta segunda, horrek egin du azken batean, ba, Horrek funtzionatu dula, eta, ba, azken 1000 uh, bilabeetan uh, iru mugimenduren uh, sustengua jaso dugula. Etalleni hmm. zuzitik eta isaitea, eh, etzan estrategia bat zaiten al bigarren itzulian elkartzea? Izan ziteken, maina gukagara baki dugu lehen hitzulitekin. Eta bigarren hitzulira begira ikusten dituzue beste autagaien artean zuekin kompatibleak lirateken batzuk edo bururaino zer gendau ekin ba Momentuko bostegun giltzen dira uh, lehen hitzulira ageteen, mm. eta bigarren hitzulira ba, lehen hitzuliren ondotik uh, gogoetatzen da, eta ez gira momentuko uh, momentu haktan. Beraz, uh, alduden asterenean galdeginen ginen dizuegu edo alduden igandean, Bon, um, aipat Zaragutena e, gaietan aipatzu duzu etxe bizitzaren e, gaia zer proposatzen duzu? Gabu proposatzen una askomat da dan etxe bizitza sozial gehi urakitza yakimo si uru moindugot euneko euneko mahajila bakai keche sozialak eta alda, debun hari, alda, sozialak da beraka da demografikori erantzuteko talde alternativa etxe bizitza sozialak ere gaitzen da nun eta nola erekitzen diren Eta gok, oh, ok, egiten duguna postua da, etxiltza sozialoiek, e, digea e, e, urbanizatua diren zornaldeetan eraikitzea, eta ez joitea, tekenon naturaletan e, e, eraikitzea ez. Eta hok hainbat goein pista de, bat dena enkanteko hauzoa, behitz gogoetatua den hauzoa estrategikoa doa egita. Eta beztea da, asko maten, uh, fanxezde zen diren dankhez horiek uh, optimizatzea. Uh, Explikazioan alzu, bihitzaz dankhez horiek? Bai, dankhez horiek dira asko maten, asko maten, bi etxei bizitzean edo bi erraikinean artean egoten ten aldirean uh, lur zati txiki batzuk, jakimala gauhegun lur horiek, bo pribatua privatu Uh, eraikitzen bon, era eraikitzen direraeta eraikitzen direna era ez dila inmendik ere etxeitza sozialik uh, integratzen, Lu mu bizkitxikiago baitira eta gaur egon ziburun hamak uh, etslizitza egin bakoit dira uh, Etxiize soziaak uh, inposzeko daaz. eta atxkotan ikusi du azken urtetan, behatzi etxizako proiektuak uh, burutu diela bah, espreski uh, uh, etsoiza soziaak ez egiteko eta Google, bosatzen duna da Ertsitza sozialak possatziko langa hori haagetik eh, lauda pasatze hau da. hiru etitza goitiko politu guziek eh, txitze sozialak integratu batko dituzke te bihartikkin zi. Mm -hmm. eh, Garapen ekonomikoaninza eh, egzen ezkergeko inda gen eh, bilgune bat delaziburu bizi ezkerreko politika ekonomiko bat zerlitzateke ez zuek bezalako egi batean. Bua, jakimak da, konpetentzia ekonomikoa ia gaur egunezela gehiago egikoetxetik kudeatzen, hau egielkargoa eta eskualdean arteko mm -hmm. konpetentzia bat dela. Eta guztizareguk ori guztitugu ziburun baila garapen ekomeinikoaren aldetik iruak datz bat adiena komertxioak. Eta hor, ba, azken sozialaren etxibizitza politikaren lotua, betcha zenugu eta egin nahi duguna da uh, hainbat comerzio azken urteetan uh, etxe bizitza yakatu dienak ba fenomenodi uh, fenatzea ez edo ohietarako opxerzio uh, eskubidea baihatza bestalde gau ba, biherren sektore bat zena uh, portua portua txantsa eta hor badugu berentezko potentzial bat azken urteetan ez dena erabilia izan jakin mugarra siguru badola bon uh, port, portua txantsa kante bat, eta e, itxas lizeu bat, e, ahtsamadugu eksagonoa, hiru elementu dituzten egiak bizik gutxi dira. E, justu zenbaki bat da maiteko, e, Fantzia Osuana amabi itxas lizeu bat dira, eta Riko bat ziburunda, Behoitabi, enkante bat dira eta oietako bat ziburunda eta irrogeia jantzaportu bat dira eta bat ziburunda hori. Beraz, behar, bez netazko potentzial bat hori azken urtetan gutxi eh, garatu dena eta gero azken eh, ardatz ekonomikoa, joko ba, ba, turismoa dena hori eh, realitate bat da, horrein da turismoa turizmoa garatu ziburundu. Eta behar, kalitatezko eta netazko turismo familiah bat eh, garatu behar dugula golegian. Luz egiten, eh, portuaz, haipatzen eh, potentzial bat badela, eh, nola Garatu nola urztiatu potenzial hori? Uru, uh, da, berezki itxas uh, lizoarekin bada urla zeh egin, urteetatik uh, uh, bada uzi hurun itxas lizo bat, baina uh, azken maten, guti ezagutu adena, uh, baiz zi uh, hurut, bai, ipajalduko uh, jenaren bita, baina uh, berezkiare, zi huruko uh, jenaren Aldetik, eta hori, erikotxak badula, e, lizti hori sustatzeko eta promozio ardura bat. Eta biztade, biakaren ardatz bat, izateke, azken bat e, lotutako otoregu e, zioiek, e, e, main batean emaitea, eta azken batean hori harteko lan hori ustartzeaz. Guste badu, maittugu da ere, maize aktoreiek borrotsa zeriala beti tsiriten eta bakotsak biralditik lan iten dola. Eta bergin bak pentsatzen balukela e, zer egin eta azken e, elementua da ur kalitatea. E, Azkena makutetan ere gira ezagutzen gure kostaldean liga fune, fune, fenomeno bat hori da. E, bo, Alga berezi bat sohtzen ari da azken urteetan uh, berezki azot uh, kopurari lutua, eta hori etortzen da ur zikinen kudeak eta uh, txakaren ondorioz ez. Eta badu uzek egin ur zikinen tratamendoren kalitatean berezikiek egil kagoan eta bat ziruk eta bereziki kostaldeko uh, egiek badu gula zeh, uh, egin uh, aldoztatik. Elkargoa justuki, eh, baitira egiko hauteskundeak eh, bakarrik, egia eh, ezteko, eh, beraz, elkargoetara joaiteko, bai eh, polorat eta bai eh, gero iriguna elkargorat. Erabak iduzen nor joanen den, zua ustapez bazina joan zinateke bidez? E, bai, zer gendien da, beraz, zer gendien gintzat geni, reilila jasa eta peyodifo. Eta ze mesurekin joan zinateketa arat eta zibururentzat zeleku? Pentsatu da zeliko, ziruk, jakima da populakuntzaren uh, garearen ondorioz uh, eserleku bat ere galdu dugula hauten. Uh, berat, orain jarte hiru delegatu ginen orain uh, bi baizik izanen dira. Orain, pentsatu duguna, ziruk, bere bo, lekoa hartu bat aktu, duela aktu, egielkar eh, eh, goktan. Baina ez dira bak egik goguetatu behak, bere zilu garen eta Erta ikusten dugu azken urteetan uh, ba, izigururen kasuan eta maiz ba, egizigusien ere. Ara joan dien autetxeain handanak uh, uh, pentsatu doela, badago joan dela bere egiarentzat eh, bat pentsatzeko eta eta hok oh, pentsatzeko menetan aldaketa bat emak dira eta menetazko eh, eskualde edo eh, lukalde politikak agaratu behar dira jelka horretan, eta hori bultzatu behar dira, eta ez bakak egik uh, norberaren egiaren eh, eh, defentsa ez. Mm -hmm. Euskararen aldetik ziburu bezalako batean, elkargoa parte utziz, maila municipalean, zer egiten alda? Be, dena. Dena dago egiteko, jakimala azken ukte. Zer ekin Bo, zuzokilio su, bat izan daiteke, baina niko, benko, uh, nagoza simple bat, baina uste, su, zuraski, egola podiko egibakak haizan magira, gure gure gunea zegoen orrendik Beraz, Oktik dagoazteko, da, nisatu e, e, ziruko egin dena dago egiteko, ez da egin azken urteetan, beraz dena dugu egiteko, gero orain badugu ere ikastolaren, uh, ziruko kaskolotene ikastolaren um, uh, estabilizazioa sanengo nuke, orain ahtu momentukotz orendik prefabrikautu bat zuetan uh, dira aukak, eta ikastolabera mugatua da eta gainezka dago. Oke, okay, alte, ha zema massaio alternativa bate eta horrarako bai pista hutsuko magnetikuske. Mhm. En zurekin uh, bukatzeko autagai gehienez egiten diegun galdera autatua izanentziolarik hartuko uh, duzun uh, lehen neurgia, simbolikoa bada ere, zer litzateke? Begia sentitzen zut benchatorenik. Zutu pentsatu. Ba, lehen itzulia hasteko, ba, pentsatzena, alda, izanen dela, itzuli bat baino gehiago, ebi itzuli izanen direla. Ziburu nojo ditugu beste zehendak. zuker haitzen duzun, uh, Ziburu biziren parean, oraigo gehiengotik uh, atera diren bizerenda izanen dira. Izabel Dubarbie gorostidik ere duena bat angi irigoien behik beste bat. Uh, Dominik Duge hori uh, La Republika Amarcha ingurukoak Eremaiten duena, eta azken bat Josef Aramburu Hori, uh, besta batzochteko uh, buruak ere duena Eneko aldana, gure galdei erantzunik Eta, ba, besta zibatak Eta,